¿Y ande alfajo de unón? ¿Vaís Osteagun nintan erabakidu zu ebez Osteakolektiuko ostea kideak okupazioa orta nuztea zaheitik erabaki hori? Boa, ez bai ginoen, bait ezpada mugatua gure okupazioa, haintzinetik, e, ideian agusia zen salaketa baten egitea, eta ortarako adibide konkretu baten hartzea, ortako gunea hautatu ginoen, angeluak gazteek galdeginik, hemen ere baita mugimendu bat, a, aspaldi, bo, aspaldi doazken urtetan haidena, Eta hola autatu ginoen, eta ikusiz nola joan diren gauzak, eta guretako aski baiko izan dira, aski positiboak. Iduritu zaigu, memento azela ara usteko, eta hauzela borroka luze baten. Beste uhatx bat, beste astapen bat, ez baita hastapena, aspaldi gure egian marrerozki, bojok hau aspaldiko behita. Behinan behpiste baten uh, uh, uhatx behi bat, eta ara. Elburazen hemen, miskata, argitan ematea, hola, kasu bat, behinan beste hainitzen achten. Bai isegurki, edo, dira holakoak amajnaka, edo behar behar ba, ere Euskal guztia hartzen malin badugu. Eta hemen Ipare Euskal Herriko kasoazari girela. Euskal ere leku batzutan bizitzen dute azkar egoera hau. Eta eta maiz egon, kostari buruz izaten dira olako gauzak. Baina puiki-puiki Bahne Kaldera ere ari da edatzen eta Gerota eta gehiago gehtzen dira e, Bahne Buruz olako proiektuak. Hala nola Magianeko proiektua edo... E, beste kasu batzu, o, argbona, azkarate eta beste hain behitze. baina hemen kostaldean aspaldi, aspaldi oztan ari dira, eta hau bezalako zon bat egiten dituzten, eta zon bat triki mailuduten e, legean e, itzulikatzeko eta guduan azkenean legeak ez du, du jose bat beste tokikoa Emenegoiteko eta eta eta prezioak apala txikitzeko. Azkena merkatuak du emen e nola ibili berden ze prezioetan saldu berden gozak eta autetxi batzuk iduriz gestasunak emaiten dituzte, angilekoa auzapeza bezala. A justuki jutsuki auzapezaren ideia egin diozue elkartu elkar, elkar, elkar arekin ere, bon berak dio esela ez bait ezpada au denna auzapezaena esku, orriser handitzen duten suo. Ah, sigurki, ez da dena hauzapetzen esku, baina erraiten bezala, permisen bai eta eta bederen legea edo zentsuz egiten diren gauzak a, aplikarazteko eskumen hori badute permiseak eman haintzin eta aldai promotoria ikusten dugularik hemen nola erizana den e, badakigu erriko etxeko lagunak behar zirela holako gauzak egiteko, joan haise huzteko ki mailu horien erabiltzen. Har ok bere eskutan dena eta gero bere hirigintza planintza ere gabi da nahiz eta aipatzen duen itxibitza so sozialena, e, hemen gehien gehigingohara egina da e, kanpoko eta dirudunen, duen bere ziiki diru eskutarako. Eta bada datu ikaragarri bat e, azken hamag ustetan bi mila zortzi hemen zorzi artetian, bost mila bisitegiran egin dira angelun eta e, biztaneko ezta hemendatu. Hori da hemen Horira, e, e, zenbaki batu ukanduguna gintzetik intze, eta joduan hogeek argiki erakusten du, e, ez badaikutza hemendatzen norrentzat dira bizitegi horiek. Ara. Ba, Gendogu hemen ustean duzu lekoa, uh, lehodo de, de la chambre da mugisneko gune hori. Uh, Gendogu hemen ustean duzu aski beste erronka uh, bat zun uh, gana joan lehenzistela, hostea uh, kolektiborekin. Bai, segok da, segok da. Gero, ara, e, ostia saare untana, harik e, gira uxatxez e, aldi oro egiten dugu egoeraren azterketa bat, bilan bat, eta ondoko uxatxak finkatzen ditugu beti elgarekin, ez da, intzinera eta ikusia, e, ara, lan egiten dugu biltzak ez bilzah, eta aldi berean gira ere, hainbat tokiko kolektiboen bilgune bat, beraz uh, bako, toki bakotzian segurtatzen den eta nunden uh, behar handiena eta uh, agrad buruz uh, joite joanengira gero e, ara orduan uh, oraino ez da finkatua baina uh, bada ain, hainbat proiektu hor uh, maigainian dena eta bai ondoko, ondoko egunetan irabetetan ara emanen ditugu behitz gure gure siblak